Αγιος Ιωθέος και σύ και τον Τρισάγιον ημών να πέμπουμε το Ατρί και το και το Αγιο Πνεύματι Νίν και Αι και τον εόνο Την αμβλοντάφτην και κατάρτισε αυτήν, η η δεξιά σου. Caută din cer și vezi și cercetează via aceasta, pe care a sădit-o dreaptata și o desăvârșește preia. și vezi, și cercetează lumea aceasta pe care a zidit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Lui, ce voi răsplăti Domnului, pentru toate câte mi-a dat mie? Sofie, din Epistola a doua, către Corinteni, a Sfântului Apostol Pă Strălucească Din întuneric Lumina El a strălucit În inimile noastre Ca să strălucească Cunoștința Slavei lui Dumnezeu Pe fața lui Hristos Și Comara aceasta în voaste de luți ca să se învedereze că puterea covârșitoare este a lui Dumnezeu și nu de la noi. În toate pătimind necaz, dar pînstrivit, lipit fiind, dar nu desne desduit, prigonit fiind, dar nu perisit, doborit, dar nu nimicit. Or, atunci, dar nu intru, o moare două. ca și viața lui Iisus să se arată Binecuvântați în al preasfințită stăpână, pe binevestitorul Sfântul Evanghelist, Marcos! JITTY <laughs> Și să mormeze -mi mie. Căci cine va voie să-și scape viața și o va pierde. Iar cine își va pierde viața, să pentru mine și pentru evanghelie, o va căci ce omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul său sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său că de cel ce se va rușina de mine Și de cuvintele mele în acesta Desfrânat și păcătos Și fiul lor, la Tatălui lui său cu sfințirea și le sicianul adevărat adevărat grescoa că sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce ni parte a Sfintei Liturghii, numită Liturghia Cuvântului. Am ascultat două cuvinte din Dumnezeiasca Scriptură rânduite pentru a fi astăzi prezentate meditației celor care participă la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Iar acum, după rostirea acestor două cuvinte din Dumnezeiasca Scriptură, Preasfințitul Episcop Varlaam Ploieșteanul, delegatul fericitului Părinte Patriar Daniel, va rosti cuvântul trimis cu această ocazie de către Părintele nostru Patriar. Mesajul Părintelui Patriar Daniel se intitulează Pelerini întâmplinați la Iași de Sfânta Cuvioasă Parascheva, și Sfântul Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu, în al preasfințiile și preasfințiile voastre, stimate autorități, iubiți credincioși și credincioase, sărbătoarea Sfintei Cuvioase Maicii Noastre Parascheva de la Iași este împodobită anul acesta 2014 și cu prezența în capitala Moldovei a moaștelor Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu comemorat solemn anul acesta în întreaga țară, la împlinirea 300 de ani de la decapitarea sa la Istanbul, în 15 august 1714, de praznicul adormirii Maicii Domnului, chiar în ziua când domnitorul țării românești împlinea vârsta de 60 de ani. Procesiunile cu maștele Sfântului Boievod de Martir, Constantin Brâncoveanu, în ultimele luni au adunat în jurul său zeci de mii de români din Muntenia, din Oltenia, din Ardeal și iată acum la această sfântă și mare sărbătoare a Sfintei Cuvioase Parascheva, adună la Iași în rugăciune și pioasă generație, credincioși din Moldova întreagă, din Bucovina, din Maramureș, din toată România și de peste hotarele ei. Comemorarea Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu și prezența Sfintelor sale moaște în toate cele trei provincii românești arată că lucrarea Sfinților și darurile lor minunate primite de la Dumnezeu nu încetează după mutarea lor în împărăția cea veșnică a Sfintei trăimim, ci ele rămân permanent lucrătoare, sfințitoare, și roditoare în Biserica Luptătoare a Lui Hristos de pe Pământ, iar cultura și arta brâncovenească luminează de peste 300 de ani spiritul creator al poporului român, după cum dărnicia voievodului în titorirea de locașuri sfinte inspiră de peste trei viacuri, generații de creștini să zidească și să împodobească mereu biserici și mănăstiri Lucrarea atât de cultivată în vremurile noastre când poporul român credincios, cu multă jertfelnicie, consolidează și înnoiește pitorii vechi, înalță și înfrumusețează biserici noi, asemenea voievozilor de odinioară. De ce? Pentru că bisericile și mănăstirile sunt cetății duhovnicești de apărare a credinței, a unității și identității naționale. Credința creștină ortodoxă neclintită a voievodului Martin Constantin Brâncoveanu și demnitatea sa de români iubitori de țară și neam au susținut, au întărit și au încurajat multe conștiințe românești de-a lungul timpurilor grele, mai ales în vremea prigoanei comuniste. Lumina demnității românești a marilor brâncoveni îi ajută și azi pe mulți să păstreze dreapta credință, pe cei strâmbtorați de împrijurări potrivnice sau ispitiți de avantaje materiale, de mirajul unei vieți confortabile sau de obținerea unor demnități trecătoare cu, schimbul, cu, cu prețul schimbării credinței lor. Prezența în Moldova a moaștelor Sfântului Voievod de Martir Constantin Brâncoveanu după ce ele au poposit cu zece zile în urmă în Transilvania, ne arată că și astăzi, la 300 de ani de la încununarea sa ca martir, el lucrează nevăzut, dar real, la promovarea unității neamului românesc. Inspirat de idealul primei uniri a celor trei mari provincii românești, realizată de Mihai Viteazu în luna mai a anului 1600, Constantin Vodă Brâncoveanu, a lucrat cu multă înțelepciune și diplomație la realizarea mai temeinică a idealului marelui său înaintaș, însă nu prin acțiuni militare, ci prin credință și cultură, dar și prin legături de familie sau de prietenie. El a cultivat și consolidat unitatea limbii române prin susținerea introducerii ei în biserică și în administrația de stat prin sprijinirea celor cinci tipografii care au funcționat în vremea sa și de sub cărora au ieșit multe cărți de slujbă, de spiritualitate și de învățătură teologică în limba română, începând cu cel mai important monument al limbii noastre literare vechi, Biblia de la București din 1688. Acestea circulând potrivă în Muntenia și Dobrogea, în Oltenia și Banat, în Transilvania și Maramureș sau în Moldova și Bucovina, au avut un rol imens în păstrarea și cultivarea unității naționale. La traducerea Bibliei de la București au contribuit pe lângă frații Munteni Radu și Șerban grecianu, și ierarhi Moldoveni ca mitrofan al hușilor și dosoftei al Moldovei. Cu Moldova, Constantin Vodă, brâncovianu a avut și relații strânse de familie, motivate nu doar prin rațiuni politice de stat, ci și prin conștiința vie a frățietății și unității de limbă, de cuget și simțire a românilor din vecinătate. Astfel, Stanca, prima dintre fiicele lui Brâncovianu, s-a căsătorit la 1 noiembrie 1692, cu prințele Radu, fiul domnitorului moldovian Iliaș Alexandru Vodă, ultimul mușatin, Maria cea de a doua, fiica lui Brâncoveanu, s-a căsătorit la 5 noiembrie 1693 cu principele Constantin Duca, fiul domnitorului George Duca al Moldovei, și a devenit doamna Moldovei în timpul domniei soțului ei între anii 1693 1695 și mama pruncului Șerban Constantin. Ancuța, o altă fică a lui Brâncoveanu, s-a căsătorit în anul 1705 cu postelnicul Nicolae Ruset sau Roseti, fiul vestitului vestiernic moldovean Iordache Ruset din familia domnitorului Moldovei Antonie Ruset. Constantin, fiul cel mare al lui Brâncoveanu, s-a căsătorit în anul 1706 cu Anița, fica stolnicului Ioan Balș din Moldova. Ștefan, al doilea fiu al lui Brâncoveanu, s-a căsătorit în luna februarie a anului 1709 cu Bălașa, fica lui Ilie Cantacuzino, senior Dachi Cantacuzino, vistierul din Moldova. Radu, al treilea fiu al Sfântului Constantin Brâncoveanu, s-a logodit cu Maria, fica lui Antioch, Vodă Cantemir, în primăvara anului 1714. Însă moartea sa martirică din 15 august 1714 la Istanbul împreună cu tatăl și cu cei trei frați ai ei, avea să-i schimbe așteptata anunții cu o altă cunună și anume cununa muceniciei. În, o, în anul 1703, marele vizir al forții otomane a oferit lui Constantin Brâncoveanu și tronul țării Moldovei, însă acesta a refuzat propunerea cu un profund simț al smereniei și al responsabilității, cunoscând povara demnității de domnitor al unei țări creștine aflate sub stăpânire otomane. De aceea a preferat prietenia cu Moldova în locul domniei în Moldova. Născut în anul 1654, sub semnul morții violente a tatălui său Matei, numit Papa Brâncoveanu, ucis de mercenarii imeni răsculați, pe când el avea vârsta de un an, Constantin Brâncoveanu a fost crescut de rude și a primit împotriva voinței sale domnia țării românești ca pe o cruce. În acest sens, Domnitorul Constantin Brâncoveanu scria oarecum profetic țarului Petru cel Mare al Rusiei, chiar la începutul domniei sale la București, aceste cuvinte Slujba mea este să îndur nevoile și să rabd pastele, și chiar să învărs sângele în numele Lui Hristos și al Domnului nostru Dumnezeu pentru credință. Într-o lume de o instabilitate politică înfricoșătoare, când în timp de 25 de ani, la Istanbul s-au perindat 4 sultani și 23 de viziri, iar în Moldova s-au succedat 11 domnii și 8 caimacamii. Dumnezeu i-a dăruit Sfântului Constantin Vodă Brâncoveanu o domnie stabilă și lungă de un sfert de deac. El a avut împreună cu soția sa, doamna Maria Brâncovianu, 11 copii, patru fii și 7 fice, strălucitori prin educație și neclintiți în credință, fiind un model de familie creștină. Sprijinitor al lucrării bisericii din țara lui, protector al ortodoxiei oprimate din Imperiul Otoman, susținător și ocrotitor al românilor ortodoxi din Transilvania, asediată de proselitism heterodox, ctitor de biserici și mănăstiri, patron generos al artei, culturii, tiparului și școlii, diplomat iscusit și înțelept în apărarea și promovarea păcii, Sfântul Constantin Brâncoveanu rămâne pentru toți românii de pretutindeni un model de smerenie în fața lui Dumnezeu, de demnitate înaintea oamenilor, de fermitate neclintită în credință, de fidelitate în familie, de conducere înțeleaptă în fruntea țării, în societate și în relații cu alte popoare. Iar toate aceste virtuți ale sale au fost încununate cu cu cunună cerească a muceniciei sau a martiriului, pentru care Biserica l-a trecut în rândul Sfinților din calendar, în anul 1992. Iată, iubiți pelerinii, de ce Sfântul voievod Martir Constantin Brâncoveanu oposește în aceste zile ale, pelere... ale pelerinajului maștelor sale prin țară și la Iași, în capitala Moldovei, la sărbătoarea Sfintei cu Vioase Paraschiva. Acești doi mari sfinți, deși au trăit în locuri și timpuri diferite, au avut totuși în comun credința puternică, unită cu iubirea jertfelnică pentru Hristos și pentru biserica sa, arătate mai ales în multă rugăciune, milostenie și îndelungă răbdare. Iubiți pelerini, trăim astăzi momente deosebite de binecuvântare și bucurie duhovnicească, pe care Duhul Sfânt, pentru rugăciunile Sfintei Cuvioasei Parascheva o a Moldovei, le dăruiește pelerinilor și prin venirea moaștelor Sfântului Domnitor martir Constantin Brâncoveanu la Iași. În aceste zile de mare sărbătoare și comuniune sfântă în jurul sfinților lui Dumnezeu, vă felicităm pe toți cei prezenți la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Și ne rugăm prea milostivului Dumnezeu să vă răsplătească evlavia și osteniala, râvna și dărnicia cu darurile sale cerești, bogate și netrecătoare, cu sănătate și fericire, cu pace și bucurie, cu ajutor în familia și în activitatea dumneavoastră, cu ani mulți și binecuvântați, pentru a spori în credință și în iubire frățească, în sfințenie și fapte bune, spre slava preasfintei trăimi, bucuria sfinților și dobândirea mântuirii. Amin. Semnează Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. După acest frumos, cuprinzător și adânc cuvânt al prefericitului Părinte Patriarh Daniel, căruia îi mulțumim toți cei de față pentru lucrarea preafericirii sale în Moldova aproape două decenii și pentru cuvântul trimis astăzi, cuvânt dedicat Sfântului Martir Vodă Brâncoveanu, un cuvânt acum despre Sfânta Preacuvioasă Maică Noastră Parascheva, un cuvânt rostit de Sfințitul Nicolae, de Sfințitul Pavel, iertați-mă, venit din Grecia, vrădicat. Σεβασμιότατε εν Χριστώ, αδελφέ, Μητροπολίτα Μολδαβίας και Μπουκοβίνας και Αρχιεπίσκοπα Ιασίου, Κύριε Θεοφάνη. Σεβασμιότατε και Θεοφιλέστατε Αδελφή. Εξοχότατε, Κύριε Πρωθυπουργέ. Εντιμότατε οι άρχοντες της πόλης και τις χώρες. Σεβαστοί Πατέρες. Λαέ του Κυρίου ευλογημένε και ηγαπημένε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που μας αξιώνει σήμερα να ευρισκόμεθα εις την Ιεράν Ταύτην Πανίγυριν και να έχουμε νόπιόν μας το μέγιστο το θαύμα, το χαριτόβριτον και αδιαλόβιτον σκήνωμα της Αγίας Παρασκευής, της Νέας Επιβατινής. Αναλπρασφυντήτε, φράτε, Χριστός, παρήντε Τεωφάν, Αρχιεπίσκοπα Λιάσιλόρ και Μητροπολίταλ Μολδόβης και Μπουκοβίνης, Αναλπρασφυντή Excelența voastră, Domnule prim-ministru, distinse autorități centrale și locale, iubiți frați, preoți, iubit popor binecuvântat al lui Dumnezeu, fie în numele Domnului binecuvântat, că ne-am vrednicit astăzi să luăm parte la acest praznic strălucit și să avem în fața noastră această mare minune a Sfintelor neprihănite și aducătoare de, bucări, de bucurie moaște, ale Sfintei Cuvioase, Parascheva cea nouă din Epivata. Sfânta Parascheva, cum știm cu toții, a fost o tânără fecioară zmerită care a iubit pe Hristos din toată inima ei. A fost o fică supusă ce a devenit prin viețuirea sa lăcaș a lui Dumnezeu Cuvântul. A fost o ființă credincioasă care din dragoste pentru mirere Hristos și a curățit sufletul de toată necurăția trupească și sufletească și s-a făcut lași a Lui Dumnezeu în Duhul Sfânt. Și iată, astăzi, Sfințitul Cler și toată adunarea poporului celui credincios, din toate colțurile țării s-au strâns la, o lat la oaltă în acest loc sfânt, vădind astfel taina Bisericii Lui Hristos. Frați creștini! Pentru a o cinsti așa cum se cuvine pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, s-au adunat astăzi aici creștini veniți din multe părți ale lumii creștine ortodoxe. Aceasta și pentru că Sfânta Parascheva, cum se știe, în timpul vieții sale a poposit în diferite locuri, iar după trecerea ei la Domnul, trecând cu sfintele ei moaște din cetate în cetate și a ajungât în cetatea cea binecuvântată a iașilor, a sfințit fiecare loc și ne-am împarte. Mai mult decât atât însă, omenirea ei în acest chip adeverește unitate de credință și părtășia în Duhul Sfânt a popoarelor noastre ortodoxe și ne încredințează de faptul că ortodoxi și creștini, deși, deși sunt răspândiți în toată lumea, aparțin unei singure biserici, au o singură credință și un singur botez și se împărtășesc de obște cu Sfântul trup și sânge al Domnului Hristos dintr-un singur potir. Mă aflu astăzi aici și împreună cu frățiile voastre pentru a prăznui cum se cade pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. Nu cu mult timp în, însă, nu cu mult timp în urmă însă, mulți dintre frățiile voastre... V-ați aflat împreună cu noi la sărbătoarea Sfântului Ioan Rusu din Evia, acolo unde am slujit cu ajutorul Lui Dumnezeu timp de 25 de ani, spre a aduce și acestuia cuvenita cinstire. Iată, așadar, felul în care creștinii ortodoxi aduc slavului Lui Dumnezeu celui întreime și felul în care înțeleg să-și manifeste unitatea lor de credință în Hristos. Sunteți îndreptățiți, iubiți frați, să vă lăudați în Domnul pentru marea binecuvântare de care vă bucurați, aceea de a avea drept de mult preț. Și nesecată sfintele moaște ale cuvioasei Maici Parascheva cea din Epivata. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale, și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Sfânta Parascheva Două cuvinte care ne descoperă tot adevărul despre Dumnezeu, om și lume Ne adeveresc în primul rând, prin Sfintele Moaște, faptul că Dumnezeu s-a arătat în trup Iar întrucât s-a sălășluit în noi cuvântul lui Dumnezeu, omul poate să devină Dumnezeu prin Harul Duhului Sfânt O numim a fi sfântă Însă Sfânt este numai Dumnezeu. În cadrul dumnezeieștii liturghii, după ce preotul rostește cu glas puternic Sfintele Sfinților, poporul răspunde, unul Sfânt, unul Domn Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Dacă singur Dumnezeu este Sfânt, atunci cum putem să numim un om Sfânt? Însă exact acest, aceasta este marea taina credinței ortodoxe pe care Sfânta Parascheva astăzi și întotdeauna novestește fără de glas, dar în chip convingător. Mărturisim, iubiților, faptul că Dumnezeu s-a arătat în trup, a primit firea umană, a altoit-o pe altoiul său de chip dumnezeiesc și astfel l-a făcut pe om, cum spune, și Sfântul, cum spune Sfântul Apostol Petru, Dumnezeu Dumnezeiești firi. Astfel firea umană și omul a fost vindecat din moarte și intrând în comuniune cu Dumnezeu, a dobândit puterea de a arăta în fiecare zi în viața sa și în trupul său, viața lui Dumnezeu, adică sfințenia sa. Cum poate așadar un om să devină sfânt? Numai atunci când se unește cu Dumnezeu. Poate un om să se unească cu Dumnezeu? Da, întrucât Dumnezeu s-a un, unit cu omul. Cum se sfințește așadar omul? El se va sfinți atunci când se va altoi pe trupul lui Hristos, prin Sfântul Botez, și când va crește în acest trup al lui Hristos, care este Biserica, rănindu-se cu trupul și sângele lui Hristos, căci spune, Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne întru mine și eu întru el va fi unit cu mine și eu voi fi unit cu el. Astfel, viețuind în biserică, omul crește până la măsura vârstei de plinătății lui Hristos și devine locaș a lui Dumnezeu în Duhul Sfânt. Acesta este drumul pe care poate omul să meargă în biserică pentru a ajunge la Dumnezeu. De acest fapt ne încredințează astăzi Sfânta Parascheva. Numele Sfintei Parascheva este numele unei copile zmerite care l-a iubit pe Dumnezeu, fiind rănită de dragostea pentru mirele ei ceresc, Iisus Hristos. Ce a făcut Sfânta Parascheva? A viețuit în biserică, a trăit împreună cu Hristos și s-a unit cu El. A oferit inima ei drept să al lui Dumnezeu, iar Dumnezeu a sfințit-o și a dăruit ei har spre a face faptele Lui. Minunile pe care le-a făcut și le face Sfânta Parascheva au fost și sunt lucrări ale Lui Dumnezeu, că spune Domnul Hristos, Cel ce crede în mine, lucrările pe care le-am făcut eu le va face și mai mari decât acestea le va face. Aceste cuvinte le-a împlinit Sfânta Parascheva prin viața ei. Iubiți frați creștini! Sfânta Evanghelie ne spune că voia lui Dumnezeu pentru noi oamenii este dobândirea sfințirii. Smerita Fecioară Parascheva a ascultat de Dumnezeu și de această poruncă și s-a sfințit. Mii de oameni ne-am adunat astăzi aici. Ce ne-a strâns la oaltă? O tânără copilă smerită care l-a iubit pe Hristos și pe care acesta a preaslăvit-o păstrând trupul ei neatins de stricăciune. A arătat-o a fi izvor de minuni și cuvântări, dumnezeiești. Ceea care ne-a adunat astăzi aici a fost, iubiților, un om asemenea nouă. De aceea, Sfânta Parascheva ne arată tuturor starea duhovnicească la care poate ajunge fiecare dintre noi. Ne arată faptul că putem deveni sfinți. Chipul sfințirii noastre este același cu al Sfintei Parascheva. De aceea putem spune că un Sfânt este toată frumusețea și tot adevărul din întreaga lume. Pentru aceasta suntem chemați să iubim pe Dumnezeu mai presus de toate. Oare nu merită iubirea noastră? Suntem chemați să rămânem în biserică și să trăim viața ei. Avem oare altceva mai bun de făcut? Mesajul Sfintei Parascheva a adresat fiecăruia dintre noi este limpede. Să trăiți împreună cu Hristos în biserica Lui. Trăim, frați ai mei iubiți, o perioadă de criză. Omul și-a dat examenul Lui și nu a reușit. Lumea nu a devenit mai bună, căci omul a dorit să viețuiască fără Dumnezeu, dar s-a pierdut de El însuși. Fără Dumnezeu ce este omul? Este un animal frumos care aleargă să afle cât mai multă mâncare, dar pe care nu o primește de la nimeni, așa cum nu a primit mâncare nici fiul risipitor din parabola spusă nouă de Domnul Hristos. Ce este omul din cu Dumnezeu? Priviți-lă murit la Sfânta Cuvioasă Parascheva și primiți răspunsul. Sfânta este omul care a învins moartea și viețuiește în slava și în împărăția lui Dumnezeu. Este cea care a câștigat viața. La se e blăgimene, Ipișteșa ce e blabiață, Mă ke Mă sigdinunche mă streonu, Semnia e pochipuie antropine εσείς έχετε ζωντανό πρότυπο για να ακολουθήσετε την Αγία Παρασκευή την γνωρίζετε και σας γνωρίζει την ευλαβείστε και εκείνη αγαπά και πρεβεύει διαρκώς πως τον Κύριο τα χρόνια που πέρασαν δικαίωσαν την Αγία Παρασκευή δικαίωσαν τον αγώνα της για να κρατήσει την πίστη να αγωνιστεί για την αρετή για την καθαρότητα της καρδίας και του σώματός της. τον αγώνα της για να αποκτήσει καθαρότητα προσευχής και ειρήνη των λογισμών Της. Αυτός παραμένει ο μοναδικός τρόπος της ζωής για τον καθένα μας σήμερα. Η θέωσή μας, η μετοχή μας στη ζωή του Θεού, η Αγία Παρασκευή μας βεβαιώνει και το διαπιστώνεται για μια ακόμη φορά ότι ο δρόμος Αυτός είναι ανοιχτός και περπατητός για όλους μας. Σας ευλογούμε στο όνομα του εντριάδη προσκυνή Θεού μας, Că să se fchometa îi hării tu curiu Imonii Iisus Hristum, Că i agapitul se urche patros, Că îi chinonia tu agiu pnevmătos, Da îi ne, ne metapandon Imonii. <tocită> în alprea, Al Sfințite Părinte, Frate, în Hristos, Doresc să vă mărturisesc din inimă recunoștința mea Pentru binecuvântata și onoranta voastră invitație De a mă afla în mijlocul frățiilor voastre, Invitație grație căreia am avut bucuria și binecuvântarea de a mă închina cinstitelor moaște ale acestei mari sfinte, dar și bucuria de a mă îmbogăți duhovnicește fiind culoarea aminte minte la evlavia pe care o manifestă binecredinciosul vostru popor înaintea ratului cuvioasei Parascheva. Prețuirea și credința credincioșilor în al sfinției voastre pe care o arată față de Sfânta Parascheva s-au dovedit a fi mai, mult mai puternice decât necazurile, prigonirile și jignirile pe care le-au avut de întâmpinat pentru credința lor în Hristos și pentru Sfinții Săi. Mulți s-au luptat împotriva Bisericii Lui Hristos, însă aceștia au pierdut, iar Biserica s-a ridicat dincolo de ceruri. Înțelegem încă o dată faptul că credința noastră în Isus Hristos este cea care a biruit lumea, această neclintită încredere în dragostea lui Dumnezeu cel întreime, pe care o mărturisesc și au mărturisit-o peste veacuri creștinii ortodoxi. Popor al lui Dumnezeu binecuvântat, credința și evlavia frățiilor voastre ne mișcă, duhovnicește, ne emoționează și ne Într-o perioadă în care oamenii sunt confuzi și rătăciți, Frățiile voastre aveți un model viu de urmat, pe Sfânta Parascheva. O cunoașteți și vă cunoaște. O înconjurați cu evlavie, iar aceasta vă iubește și mijlocește necontenit cererile fră frăților voastre înaintea lui Dumnezeu. Anii care au trecut i-au dat dreptate Sfântei Parascheva. Au dat sens luptei acesteia de a ține și mărturisi credința, de a se lupta pentru dobândirea virtuții și pentru curățirea inimii și a trupului ei, pentru dobândirea rugăciunii curate și a pacei, pacei sufletești. Așadar, sfințirea și participarea noastră la viața lui Dumnezeu rămâne pentru fiecare dintre noi până în ziua de astăzi singurul chip autentic de viețuire creștină. Sfânta Parascheva ne adeverește și ne încredințează încă o dată că drumul acesta este deschis și vrednic de urmat pentru noi toți. Vă binecuvântăm în numele Sfintei Treim și vă dorim ca Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt pentru rugăciunile Sfintei Parascheva să fie cu voi, cu toți. Amin. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zice. Doamne miluiește Domne a Dumnezeu, părinților noștri Rugăm-ne, auzi-ne și ne Ελέησον <και> ημάς ο Θεός κατά το μέγα σου, δεόμεθα σου επάκουσον και <συμίλια> Papaletele saniu si siatisis, nostru, Theofan, Ioșilor, și se ating, pentru al prea sfântitul părinte nostru Teofan. Arhiepiscopul Iași-l, și mihăpelitul Moldovei și Bucovinei, pentru al prea sfântitul părinte nostru Laurențiu Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, pentru un al preasfințitul Părintele nostru Amfilochie, Mitropolit de Chisamu și Selinu, pentru un al preasfințitul Părintele nostru Nicolae, Mitropolit de Calcacalichi și Cumurna, pentru un alt preasfințitul Părintele nostru, Irinău, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Altănii. Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru, Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei Și exarca plaiurilor Pentru-n alt preasfințitul Părintele nostru Teodosie Arhiepiscopul Tomisului Pentru-n preasfințitul Părintele nostru Pimen Archiepiscopul suceveni și rădăuții lor. Pentru-un alt preasfințitul Părintele nostru va să nu fie Archiepiscopul râbnicului. Pentru-un alt Sfințitul Părintele nostru calinic Arhiepiscopul Argeșul și Muscelului, Pentru-n-al preasfințitul Părintele nostru Casion, Arhiepiscopul Dunării de jos, pentru un al preasfințitul Părintele nostru Arhiepiscop Ioan, Episcopul Covosnei și Hargitei, pentru preasfințitul părintele nostru Coreneliu, episcopul Hușilor, pentru preasfințitul părintele nostru Lucian, episcopul Caranțepeșului. Pentru preasfințitul Părintele nostru Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Pentru preasfințitul Părintele nostru Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Pentru preasfințitul Părintele nostru Ambrozie, Episcopul Zulu pentru o părintele nostru Sebastian Episcopul Sotho și românaților pentru proa părintele nostru Petroniu Episcopul Sotho pentru preasfințitul Părintele nostru Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, Pentru preasfințitul Părintele nostru Macarie, Al Episcopiei Ortodoxe Române, A Europei de Nord. Pentru preasfințitul Părintele nostru Mihail, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române, Australiei și noi Zeelandă, Pentru prea părintele nostru Varlam Pleesteanu, Episcop Victor potrior, pentru prea sfințitul părintele nostru Antonie de Orhei, Episcopical al Arhiepiscopiei Cicinăului, pentru preasfințitul Părintele nostru, Emilianovișteanul, Episcopical al Arhiepiscopii Râmnicului, și pentru toți frații noștri, în numele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 Coroană pomeniți și titori ai acestuia și pentru cei mai dinainte adormiți părinți și frați noștri drept măritori creștini care odihnesc aici aici printre Αυτού του ναου τούτου και υπερπάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών των ενθάδευσε βοσχημένων και απάνταχου ορθοδόξων. fie slavana torm, și fiului și sfântul lui duh, acum și purura, şimdi veci vecilor. Ia și iară cu pace Domnului să ne ducăm. τη λάβω σώσον ελέησον και διάφυναξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.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 Să ne păzește prea noi, Dumnezeule, cu hărul tău. Sophia, por, si -te omeni, si doc, să fie, popor, și bătucratul șupandu-te filat și ne-napem Το πατρί και το ηγό και το αγίο πνεύματι νύν και αί και εις τους εόνας τον Să de ziua de ziua de ziua de ziua de ziua de ziua acum ziua de ziua de ziua de ziua de Împărăția Să, archieria voastră, s că pomenească Domnul Dumnezeu într un Să, totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Episcopul, și Patriarh, Imon Bartolomeu, che Tisiera, Simon, e prea Preafericitul Părintele nostru, Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Penal Preasfințitul Părintele nostru, Pavel, Mitropolit de Sisaniu și Siatistis, și pe toți membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, aici de față, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. Amin. Pe poporul român cel drept credincios de pretutindenea, pe cârmuitorii țării, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe oastea țării cea iubitoare de Hristos. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. O pe frații noștri arherei, erau preoți, erau viacon, diacon, monachi și monahi, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa pe cei ce au adus aceste cinstite daruni și pe cei pentru care au fost aduse vi și adormiți pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o mpărăția Sa, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor, lor. Voastră, să opomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna cum și pururea și în vecii vecilor. Dormiți într fericire, patria, pe Românie, Miro, Nicodin, Justinian, Justin și Teofis. Și pe toți, metropoliții Moldovei, Adormiți dormit într-un Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. De toți eroiul și ce luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpul de luptă în lagără și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român să-i pomenească Domnul Dumnezeu într un părăția sa oh. Iții și pururea pomeniți, ctitorii catedrale acestea, apăsați ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. Și a dormit dintr-o neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frati și surori, pe toți cei dintr-o rudene cu noi, pe fiecare după numele său. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa. Voi, pe voi, pe toți, dremeritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa cea cerească, totdeauna, acum și pururea ching fe chi fe Cinstită ne ce sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm! 6. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință cu evlavie Domnului! și cu frică de Dumnezeu intră ducase ți το mania, primejdia și să-n rugăm. Adina voșoșoanele și De inseverișite în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Ne ne pace, credim ce păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. le de de defala de noastre și pace lumii Domnule, de la Domnul să cerăm că altă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o să veri de la Domnul să Simon, να ne pescintă Irina și căline apologian. tu poveru vima toșu Hristu etişu me ta. Zio toate din sfinșite, în pace și fără de Fretelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să ceară mila și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere Domnului. de le bune și de folosul sufletelor noastre și pace în de la Domnul să ceră. Amin. Și al altă vreme a vieții noastre, în pace și într-o păcăință o să vă reși, de la Domnul să cer. Σα <Σασάχραν> φρά του υ περεβλογμένης ενδόξου δε σπίνη και α οιπαρθένου μαρίας μετα πάντων ττον γίων și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cu îndurările unui a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu sfântul și bunul și de viață, văgătorul tău, duh. Acum si putudea si veci în veci no.